Това беше първата лекция. Минавам на първата идея. Омрам или брат Михаил. Само Бог е извън закона. Той не се нуждае от нищо отвън. Свободата трябва да я придобиеш. И затова твоя дух трябва да стане много богат. Богат с истината. Истинското познание не е себепознанието. Истинското познание е да позная тебе единният истинен Бог. Това означава да се слееш с Бога, а не с себе си. Душата е възхитително Божествено, изразено, женско начало. Душата се нуждае от свещена жертвеност. Душата работи върху своята вечност, а духът работи върху своята безконечност. Само духът може да се слее с Бога и да изживее вкусът на свободата. Духът е квинтесенция. Духът е Синът Божий, а Душата е дъщеря на Бога. Ако човек често мисли за истината, това ще го заведе при Духът. Духът Достига звездите, прониква в океаните, навсякъде може да отиде Синът на Бога. Нашия дух има скритата природа на Бога. Духът в човека това е вътрешната реалност и реалността на всички учители, реалността на всички учители. За да бъде господар на своята съдба, човека трябва да познае своя дух, своята скрита вътрешна реалност. Мъдрият не се намира под влияние на звездите. Той се намира под влиянието на Бога. За да бъдеш свободен, трябва да станеш слуга на този, който е абсолютно свободен. За да се създаде този свят, Бог е ограничил една част от себе си. И тази част, която е ограничена, се починява на законите, които Той сам е дал ще повторя две неща, които съм казвал и преди от брат Михаил. Тези, които смятат, че свободата означава да не зависиш от никого, не знаят каква опасност ги очаква. И другото. Истинската свобода е посвещение. Свободни са само посветените. Когато човек иска да бъде независим от Бога, той сам ще види каква съдба го очаква. Само мъдреците знаят, че за да бъдеш свободен, значи да ограничиш себе си.